ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שאור בכל גבולך. והיגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים, והיה לך לאות על ידך, ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת ה' בפיך, כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים, ושמרת את החוקה הזאת למועדה.